не пещені пальці, а під капелюшком не зігріту чоловічим теплом голову. Хоча навіщо брехати? Мої пальці могли б розподілити зазнані пестощі як гуманітарну допомогу на цілу країну самотніх і обійдених ласкою жінок. Кожна моя волосина із сивої оберталася б у чорну і навпаки, коли б могла заговорити голосом дурманного безсоння. А шкіра, господи, шкіра, спогади про її вулканічну температуру в часи зазнаного кохання, могли б розтопити люди Антарктиди з Арктикою разом узяті. Хіба цього мало, щоб сказати, що я була царівною, королівною, імператрицею, княжною, та в силу обставин, випробувань чи власного безголів'я стала жертвою? Я знову втуплююся в щоденник, гладжу його, як живу істоту, і раптом дуже ясно розумію, що він – Щоденник єдиний правдивий свідок мого злочину, і суддя, і прокурор одночасно. А свідків, як правило, знищують або ж роблять невпізнанними задля їхньої ж безпеки. Ось вам ще один парадокс мого нинішнього становища. Жертві загрожує Більша небезпека, аніж найголовнішому свідкові, який одночасно є підозрюваним у скоєнні злочину. І нараз гостра, мов коса блискавки думка вдаряє мене з усією силою, непритуманної мені логіки. Я не маю права розпрощатися із життям хоча б заради того, що не хочу щоб мій щоденник лапали чужі руки. Це лапання буде схоже на примусове лапання жінки, яка не здатна чинити опір. Несподівано для себе, з незнаною досі сміливістю, розгортаю жіночий літопис. І навала нафталіненого минулого б'є не так у ніздрі, як у саме серце. Та так різко, що хочеться понюхати нашатир. Прикриваю очі, бо здається, що зараз дивлюся в самісіньке серце сонця. Ось він, мій вибірковий Армагеддон, створений власними руками. Він дихає з кожної сторінки. А тоді Навмання перекидаю сторінки, не дбаючи про хронологію подій чи послідовність викладу. Сумбур панує в моїй голові. Сумбур панує на сторінках мого сердечного талмуду. І що кому до того, що у всьому цьому немає жодної послідовності? Гарячий, ніби ошпарений Палець спершу надовго спиняється на перших сторінках, а далі, чим швидше, галопом мандрує далі, далі, намагаючись то надовше затриматись на окремих спогадах, то чим швидше спикатись їх. Дивно, та я, як титулований кат, не відпускаю палець, із тих місць, звідки проступає біль, неначе з-під бинтів запекла кров. Я не знаходжу радісних сторінок, не знаходжу живого життя, а лише його розірвані шматки. Але я не можу спинитися, гортаю вперед-назад, знову назад, вперед, без розбору, і чомусь звідусюди пахне кров'ю. Боже, поможи мені.